Къде е мястото на критиката днес? За изкуство и архитектурна среда ще говорим сега, защото Фундация Ново архитектурно наследство по инициатива на ГИОТА Институт България Никани кани утре на една предизвикателна дискусия озаглавена със сънзи прочут хаштаг, който се използваше преди местни и предишни избори. Хубаво е, но пак да напомня, не можем да говорим с имена на кандидати и на политически формации, заради ограниченията, в които работим като обществена медия в предизборна кампания. Добър ден сега. Казвам на Бояна Геурова. Здравейте. А, тя държи фокуса върху дизайна в тази дискусия. Добър ден също така на архитекта Нета Василева. Здравейте. Доктор по научна специалност, теория и история на архитектурата. А, за... Всичко, което става в полето на архитектурата, сте чували разговори с нея в Хоризон до обед. И много ми е приятно да кажа добър ден и на писателя Ангел Игов. Чуваме ли се? Не, нямаме Ангел Игов на телефона. Но... Да започнем от там. А може би архитект Василева, кажете ни, вие задавате един предизвикателен въпрос напоследък да сте рители изграда като тема на дискусията, и нека да го обърна към, към вас, към организаторите, а вие. Всъщност, с главието на тази а, последна лекция, дискусия от цикъла, който стартирахме през март в Гете институт, за отношението между архитектурата, медиите и обществото, префразира една много известна книга за архитектурна критика от 70-те на първата архитектурна критичка по принцип а, в света, във вестник Нью-Йорк Таймс, наречена Ейда Луис Хубстабл. И всъщност, книгата първи колонки от 64-та до на 70-те в вестника. Само, че ние имаме подзаглавие, което позиционира а, тази част от историята на архитектурата и архитектурната критика в нашето съвремие. А именно как говорим за архитектура днес. А защо в голямата тема за критиката влизате през архитектурата? Това ли е най-видимата да част от а, едно сложно конструктивно изкуство, което а, едновременно трябва да, как да, кажа, да радва сетивата ни, но и да изпълнява определени конструктивни функции. Архитектурата е от най-видимите и най- неизбежните изкуства около нас. По принцип до сега и и винаги тя избягва да участва в най-актуалните и шекотливи дебати на времето ни. Тя предпочита да остане изолирана в своето експертно, професионално, технологично, технократско, да кажа поле, но с този цикъл ние се опитваме да я извадим малко по-видимо в центъра на най-актуалните дебати на времето ни, включително политически, включително хуманитарни, включително културни, защото те всички наминуваме оказват влияние на архитектурата и дори тя да се опитва да се капсулира, от тя не е, няма как да не реагира на тях. И за това наистина се получава една малко особена и всъщност за мен много позитивна ситуация, в която архитектурата, която винаги до сега е страняла от големите разговори за критика, култура и така нататък, подава ръка и се опитва да сблъска мненията на всички останали изкуства утре вечер в разговора за критика. Ще си говорим от гледната точка на дизайна, на литературата, на киното и на визуалните изкуства и за мен на литературата. Да, вече казах и за мен това е много важно да се случва този разговор между отделните балони. Сега, казвате отделни балони, нека да попитам а, в такъв случай Бояна, която е в студиото при нас и нейния фокус е дизайна. Дизайна е също а, едно изкуство, може да кажем, което има утилитарна употреба и съответно то може да търпи критики. Достатъчно е да седнеш на един недобре а, дизайнерски измислен стол, който убива и да кажеш, бе не става. Нали? Критиката е, така да се каже, част от а, употребата. По-лесно ли е да съществува критика на дизайн? Заради това или не можем да кажем, че е така. Ами в България в общи линии липсва въобще тази дискусия на тема дизайн. А, много често той дори не, сте, не е включен в а, културата, в културната сфера, в визуалните изкуства. А, сме да твърда, че ние с нашата организация Студиокомплект от години се борим в тази посока. Той да стане част от дискурса. А, като критика при нас, не, не бих го нарекла точно критика, ние правим съдържание, показвайки дизайн, показвайки добрите примери, и с това, давайки някаква оценка на това, което се случва, като дизайна също така ние го разглеждаме много общо в най-различните му измерения. Разбира се, освен съдържание, нали, фестивал, изложба, лекции на тема дизайн, ние също така идваме от... Е, сме работили като културни журналисти, така че ние също така продължаваме да пишем стати по темата, имаме собствен подкаст, участваме в различни формати, така че по този начин ние се надяваме да да извоюваме място на дизайна в сферата на културната критика въобще на този разговор за съвременна култура. А може би, а може би културната критика и заобщо критиката в полето на културата цялостно търпи залез. А, обръщам се към Ангел Игов а, в полето на литературата. Ние виждаме като че ли отстъпление от един а, така мощен критически порив, който е разпознаваем през други десетилетия на българската литературна история. Вие имате ли обяснение защо литературната критика загива или аз просто така си мисля? А, здравейте, аз се опасявам, че действително бихме могли да кажем, че литературната критика загива, дори да звучи твърде песимистично. А, какво е обяснението? <същ> Знаете ли, това, което казахте преди малко, може би ни дава а, до някъде ключ, това, че в предишни десетилетия а, доста мощна и видима е била литературната критика в България и може би за това сега ни става толкова по-ясно, по-видимо нейното отстъпление. Иначе а, опасявам, че и в другите културни полета отстъплението на критиката е не по-малко. Просто литературната критика е била значително по-видима и за, за по-широки публики. Сега, нека да обследваме няколко хипотези през тези три различни ъгъла, които вие имате. Дизайн, литература и, и архитектура. А, дали това изчезване на критиката идва от а, смъртта на идеологията, защото изчезва необходимостта във всяка една област да има някой, който да разрешава или допълнително да дава значимост на определени тези тенденции в а, а, тези изкуства. Или пък идва от това, че умря, умряха печатните медии по някакъв начин, големите списания, които бяха поле за подобен тип а, а, критически упражнения. Аз бих казала, че а, до голяма степен проблемът идва от липсата на достатъчно медии в сферата на културата, които биха могли да обхванат нашите теми. А, така че дори в съществуващите медии вече е много сложно да намериш редактор, журналист, който да отговаря само за култура. Тоест, .е. при, както каза, първата чистка на може би журналисти, са точно културните теми, което е много жалко. А, нали, сега в нашата сфера дизайн-критиката, тя винаги е била малко по не може да се сравнява нито с киното, нито с литературата, но, примерно, по света се забелязват вече много специализирани медии по темата, които са също онлайн, т.е. не е само проблема в изчезването на принта, също така има вече много независими издания, т.е. те се променят самите медии. Т.е. до някъде качеството на медийната среда и изчезването на културната журналистика, казвате Вие, архитект Василева, Вие? Аз се съгласявам с Бояна, че медийната среда до голяма степен оказва влияние върху специалиста на критиката и то не е само в България, а и глобално. На пръстите на едната ръка мога да преброя архитектурните критици, които са нащат в стандартна широко разпространена масова медия в света, дори не само в Европа. Тоест, броя на архитектурните Турните критици, които се занимават ежедневно с това да обясняват по ясен, разбираем и популярен начин проблемите на застроената среда, които засягат всички ни, е рязко намален. За мен има и още един проблем, който рефлектира кризата на критиката, за която напълно съм съгласна с мнението на а, Ангел и тя е, че ние живеем в а, един свят, в който имаме криза на доверието в експертността, критиците сами по себе си малко или много са вид експерти, които от, позицията, от някаква своя позиция облъчват обществото с мнение. И в момента живеем в свят хоризонтален, разбира се, където съдържанието живее кратко, хората стават все по-разделени, все по-изолирани в определени балони и в един момент чуваемост е много трудна. Много трудно можеш да достигнеш до тези публики, които е достигал Нью-Йорк Таймс по времето на Идъл Исхъкстабъл или Вестник култура преди 20 или 15 години. Добре, нека да чуя и отговора на Ангел Игов. Смъртта на идеологията ли е предвестник на така изчезването на критиката и да добавя, може би, нещо, което а, излиза като, като тема и от току-що от, от архитекта Нета Василева. Дали пък пазарът Колкото и да е парадоксално, не убива а, критичността и конкуренцията, защото не може да кажеш нищо за някого, тъй като след време той може да се окаже примерно член на жури, което ще раздава публични или пък фундационни пари за изкуство, което пък ти правиш. Т.е. авторите, образно казано, излизат на това поле на пазарното състезание. Независимо дали говорим за дизайн, архитектура или пък литература и оттам нататък а, няма как да има доверие в някаква различна от тяхната инстанция. А, сега, последното е по-скоро наш специфично български проблем, просто защото всички обитаваме едни твърде тесни полета, докато смъртта на критиката, както, както чухме, не е нещо, което се изчеква само с българската среда. Аз а, действително мисля, че ам, основната причина е в упадъка на, на големите медии. Искам и се да вярвам, че не е точно в смъртта на идеологията, защото защото вярвам, че критиката не се нуждае непременно от идеологическа рамка за да съществува. Критиката може да, да говори преди всичко за, за вкуса и да отстоява вкус, вместо да така да се опира непременно на една или друга идеология. Макар, че това естествено сме го виждали твърде много и може би до някъде критиката си носи и греха на, на своята идеологизация. Но опадъкът на медиите е, е, е действително много големият проблем според мен. А, оттам и струва ми се кризата на, на експертността. Сега струва си да се питаме дали сме обречени да живеем в тази ситуация, дали не преживяваме някакъв а, сложен период на пренагласене, на пренастройване, след който отново ще има медии, други медии. А, това, вероятно, още е твърде рано да кажем. Добре, това е глобалната картина, но аз се, се питам дали пък, тъй като архитектурата може би е най-видимото изкуство, наистина, В смисъл всеки, всеки е фронтално изправен с, с, неговия, с неговите резултати, с архитектурните резултати. И когато говорите за опадък на медийната среда, хайде да изследваме ето тази хипотеза. Израстват различни сгради, в пространството около нас, а, като те се харесват на инвеститорите. Там играят много големи пари, има бизнес интереси. Какво може да направи една медия а, критично, ако а, тези големи инвеститори, примерно, плащат сериозни реклами в нея? А, възможно ли е да съществува архитектурна критика в едно такова поле? Архитект Василева... Много е трудно и това вече тук вече на преден план излиза въпроса с цензурата и автоцензурата. Включително базирана на економически или други причини. Влияния, причини, да. Но би следвало критиката да може да върши своята работа дори срещу такива големи инвестиционни проекти, защото архитектурата наистина е най на постоянното, най-трудно променливото изкуство около нас. Именно за това реакциите трябва да са навремени. А ролята на критиката е да превежда от професионалното поле, преди още резултатите, да са видими към обществото. Тя е медиатор между а, професионалистите и обществото. Тя навсякъде е такъв, но в а, нашето поле тя трябва да върши това доста по-рано и доста по отговорно предвид а, дългогодишните а, влияния и на, начин по който се развива архитектурата и градската среда. Сега, какво е посланието, което искате а, да бъде чуто от тази дискусия утре? Може би всеки от вас да каже и това ще бъде финала на нашия разговор. А, аз искам малко да върна назад това, което а, за предишния въпрос. А, тук, според мен, идва ролята на независимия сектор, защото той е независим. А, разбира се, и той зависи от много инвестиции, от финанси и така нататък, но той а, все пак не може да бъде по свободен в избора, кои теми засяга и кои не. Проблема при него, разбира се, че обсъга, му е много по-малък. Тоест, предвид, той не може да. Всички колективи, включително като този. Да, който Като, като нашия, да. в който нали, ние стигаме до един вид публика, която до голяма степен, за съжаление, един балон, както говорихме преди малко. А, но пък, ако се появят много повече играчи в тази област и те. А, пишат, правят съдържание, което е смислено и обяснява дали архитектура, дизайн, литература, кино, всичките различни области, то тогава то може да има някакво влияние. Да на много... очите и на публиката. Добра, да, е, и така да достигне да до някаква по-широка публика, защото обществените медии или по-големите, свързани с големи инвеститори, разбира се, са много по-ограничени. Добре, архитект Василева с едно изречение посланието на тази дискусия, защото вървим към финал за мен критиката е история на съвременността и ние като историци на времето ни трябва да се опитаме да я напишем, защото времената са различни а, в ситуация на променен пазар на социални медии на, на, на променени медии, на криза в експертността да бъдем един по интересни, отговорни историци на съвременността И Ангел Игов наистина е едно изречение, защото влизаме в новините след малко защо ни не е необходима критиката? Защото а, без нея вриските в, в тези системи, които са литературата, архитектурата, музиката и така нататък, се, се разпадат. А, разпадат се връзките и се озоваваме в една ситуация, в която в България се пишат и се издават книги, но дали действително имаме литература като мрежа, като система, започва да стои под въпрос. Благодаря ви архитекта Нета Василева, Бояна Георова и писателя Ангел Игов. Дискусията утре в Гьотия Институт от 19 часа със ход свободен.